بسم الله الرحمن الرحيم ولاه فضل الله عليك ورحمه له همه طائفه منهم ايذ الله تعالى تقبل خب بيغمر السلام ولوي لوى احسانات بيان تي رواق ينول دبني عقدن وعقدخل دغه نه قرانه غلای او بیا ران الفجر گفتي رسول الله ته او دې چاله پیغمبر رسول الله ته وی چې حضرت غلا مونږ نه دا کړ او قطاده ابن نعمان چې په مونږه کومه داوه کینودا کول غلط وای او کوي ثبوت ديشکي پیغمبر رسول الله چې قطاده راغښته هغه سخت دا غو خبر یوته وکړي چې الکه حا اش مسلمان باندې داوا کوي نو دوی دومره چاداکی او کړه چې قاریب واشه پیغمبر غدد کړی وي او فساده دې غلوه بارے کړی وي او د نومان خلاف کړی وي خو الله د خپل پیغمبر علی السلام باندې کرم او احسانو د غلطی نه پیغمبر دا راغل اوسات ولولا فضل الله کشرين و فسند الله الیک بسم الله الرحمن الرحيم ورحمه الله ارحم النبي دا رحمتاری نبوت دی او د نبوت فوج باندې الله خپل پیغمبر ته خبر ورکړو نو ګداغه د الله فصل نبی او دا د الله رحم نبی نو قریب وشي دی خلکو ته غلط کړی وی نو قص کړو رحمت نو قص کړو طائفۃ یو ډلې منهم د قس کړه یو یو ډळे من هم د دې غلونه د سش قصد کړه یو اي لو کاشي دوی غلط کیتا او فیا سدکه او قومه کتاب کی کی غلط کی کوچون که د الله د غو تاسو وی لو کنا اولاد ساده پر راضی د نفد سانی د وجه د وجود دا ولنا ګوره دلته که الله پاک غلط والی په با پیغمبر باندې را نه غلطوالي په پیغمبر پیغمبر غلط نشو ووالي غلط نشو الته شي موجود دي الله فصل او الله رحم او ما يضلونا او دا په ګمراه نكي الا انفسهم مگر خپل زانونا کيده غلطي مشوره کوي دا غلط کارونه کوي نو د دې صدا شاله د امtwilio وما يدرونك وداخلك بصره ورا سيتات شيء انيس يوشي بیا داغدی و انزل الله عليك الكتاب الله را لګری په تا باندې کتاب و انزل الله را لګری دی الله عليك الكتاب په تا باندې کتاب او د قران مجیدو دا د بي السلامه عباره یو خللی نظام او یو خيسته قانون احکام ولحكمته او احکام وعلمك او دغ ان لا فضل لitato ماه وسيز لم تكون تعلم شيتا تعلم نو د نبوت مخي ډیره خبره وې ته معلومي یا الله د تا نګواد در کانو د وهی پزریه باندې الله باغه خبره ته خبر کړي چاغه ادمخه معلومی نوي وکانه فضل الله او دی فصل او مهرباني د الله عليك قطا باندې عظيم الله یا معلومه شوه چې د الله کرم د الله احسانات په خپل پیغمبر باندې بیان د استازوی ما زايوس د احسانات پر دي چې بیان دا یو د نبوت او د رسالت چې کومي حسانو کنا د مقابله بل سوبني شوکلی فضل الله او دې فضل الله عليك فتا عظيما لوې دمو چې سرتینو او د پټي پټي مشوري کو او چلونه جوړو دې کې سخير شته سفې او ټول دا پټه پټه مشورغا ای که اس به دې نشم که مه دې ستنه دې کیشت لا خيرا نشته دې سخيره في كثير من نجواهم باقدي رو مشورود د دې کې نجوا استمویل وسنا منبقولا وسنا سرغوشی دا تشخلره اولي او بلغ وخت د نږدې کی او په وخت کې کمی خبري کې دي د وې نغا نجوا چون کې مشوري خلق چیکي پټي کوي د دې وجه نه مشور پټي مشورې تم دوي نجوا لا خیر نشته د صحیحین ډیر کثیر من نجواهم په غټي رو پټو مشورو د دوی کې داخله ځکه دا کمی مشورې کوي نو دې کې خیر او کار دې دې کوي چې دانه به څنګه کله د خپلاني مال به څنګه وهو کله د خپلاني سړی به څنګه دغه کاروبار کې ناکام یا به ونه دې کې څه خیر دی لانی زما کا به مشوره د هغه شه الا د هغه شه امره څه غا امر کوي به صدقاته په صدقاته په صدقې باندې امر کوي د ښه مشوره دا غواخ خېر سلام سن اوسه محلي دي او سړې دي ډېر به وسړي دولو وسیم نشته او دا د محلي او سوق سره شي سرکې نه پټه مشوراو کې چې دکه کړه داني سړې شي نه بچي ووږي دي د سره با سکه دا با کمه پوریږي نو د سره دا غوکی اراک له شیته را وړه بل نو دا مشوره چې دی کې خیر شته دا دا دا تکسب دی ها کم سړی داسي چې دا په خبره کې خیر په مشوره کې خیر په هر څه کې خیر باج سړی داسي چې دا نه بدن پوي شته خلق یا مان وغوړي چې ناس دې شر چه حرکت کوي شر کله ناکله ول سر سره مانځکی په مانځکی هم دا شر چې خدايا را پښېټ وی نو دا دا لا تخسين دي دا باندې الا مان مګر مشوره د حقا دا مارا چې هغه امر کوي خلق او ته به صدقات په صدقي بی عمره صلقه پیژن چې نه پیژن او زداد ته و خایم خ او معروفین یاد حقار او معروفین یاد حقار یو ملګری دې سبق له ناراضی تاسو سره مشوره وکړم پټه چې دا سر څنګه نه د محله او سړی دی مزل کې چمتل ناراضه تاسو سره مشوره وکړي چې د سړی سروسته کو نو او معروفن یا امر کیدنه کې او اصلاح یا دروغه بین الناس فمن خلقكی د محله دوه کسري سره سر روان دي دښمنی تاسو د مح کسان سورا شي سره مشوره کېله پلان او پلانې سره دوان سر دسی بوایو دسی بوایو. دا دا دروغ دروغ یا لکه دا به څنګه سره روغ د سره مشوره ک دسې به ووا ور ته دسې به ووا دسې به وای بل رستاسوونهوي چې ګورې سول نه ده دا دومره خکلی شې که په دی کې د روغ یم دا د دروغ د روغ او ااصل یا د روغینااسې منز د خلکو کې. ومَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأَشُوقَ دَاکار مش امرکای د صدقې امرکای د نیکې یاد د اصلاح بین الناس چا چدا کار وکړو خو د نمید پرنه ابتغاء امر دعوۃ الله د پرد طلب درزا د الله الکذا صدقہ و نیکې دروغ ولي کې چې الله راضیش فصوفن زر دچم ان باور کو هغه ته اجرنه ازي ما بدل له الرسول او چا چ مخالفت وك د الله دا رسول د الله دا رسول طريقه يود او ته په بدرسي د الله رسول عمل یو دي دا غو یو يوشي او ته بلسيږي یو شاقق الرسول چا چ مخالفت وك د الله دا رسول ودا مخالفت کړو کو میم بعدما بسناینه تبین الہله خدا چه خخ کار شي و د ته ہدایت د تخم علومي چې رسول الله د سوي نه اداي زوی هم کار نکوم د سې کوم د تمامي علومي چې د رسول الله دا نه ادا د رسول الله دا طریقه ده او زوی هم د سې سنوک ما کوم دا زه که وی رسول الله دا طریقې خلاب عمل دی وکړه خطا ته معلومه نه زه یو عمل کوم یو کار کوم د رسول الله دا طریقې خلاف قوماته پته نه لګی چې د رسول الله طریقې څخه نه بیا ګونه نشته دي دا چې تا غلطه دګی او قصدا ته داغه دا طریقو خلاف ګی پس سوفن نو وَيَدَّبِعُ او ده تابداري كي غير سبیل المؤمنين بغير دلار دمومنانو دمومنانو لا رسي ده پیغمبر طریقه او ده آغا دمومنانو لا رسي ده وابل روانشي نو نواللهي منقب اسپارو ده نواللهي منقب اسپارو ده ما حقه تا تولى چه دا کم غلط کارونه غره کریدی او تاقا غلط کارونه تاوی منگا اصفارو ام پا دا غلطه وراوانی و نسلیه جهنم او دنه نباکو منگا دی جهنم تا وساعت مسیر او دا ډیر زیده دواپس که دلو هلکا من گناهونه کریدی از منگا کابیرین و مشران و نیکون و گناهونه کریدی وای <سؤال> سړی شي ګناونه ووکی ار قسم ګناوکی امیدې کوي چې الله به تمافينه کی یا وليا فقدار یو شرک او کفر نه دی خدای ديني کې چې یو سړی دا کړی دی او توبه نه دیستی هم د سیمارشو نو دا تمافي نه ابو جهل باندې وتاس سو دا ابو جهل تمافي نه شته ابو لهب تمافي نه شته افراون تمافي نه شته ان الله يغفر ولا يقبل من يشرك به الشرك ولو لا غفر له يسري الله سر الشرك کړي نه او متق قص مشرک مڑ شتوب نه د ایستي الله به درغنه کوي د دې مافي نه کوي ويغفر يوم ولي توبه نه په توبه خو ماوی ارس بیا مافي د ایستي اولا با بخششو که ما دا حق گناهونو دون زالی کاش ما سوایی دادینا دا شرکنا بغیر کسری هر کسم گناه کری ما به یو وخ براشی چه اللہ بوده دلوکی ما فیوکی پولی منیشا دا حق چه دا پار چه دا اللہ خوخوشی و منیشرک بللا او چا چه شرکو که دا اللہ سره فَقَدْ ضَلَّ عَدْوَالًا بَعِيدًا يَقِينَنَا غَكُمْ رَشُبَ گُمْرَاهِ لَرِ سَرَا دُمْرَ گُمْرَاشُ چَ دَ حَق دَ حَق نَ بِي اندازِ لَرِ شو اَلَ كَ دَامُ شَرِيكَان چَ دِ لَاتِ عِبَادَت کِي او مَنَاتِ عِبَادَت کِي او دَ عُزَا عِبَادَت کِي يَا لَاتَ رَوْرَسِي گَاو يَا اُزَا رَوْرَسِي دا مشرکان عبادت نکړي من دونې بغیر د الله نه الا اناسا مگر د خزو اي يدعون لزمانه داخلك عبادت نکړي من دونې بغیر د الله نه الا اناسا مگر د داخلت عبادت نکئی بغیر د الله نه الا انا سا د بوتانو مگر د بوتانو خدي بوتانو ته خزي وي خزي وي عبادت نکئی بي مگر د خزو مطلب دا رسیدوي د بوتانو بوتانو ته خزي وي دا دوه وجونه یا د دې وجنه چې د دې نامې نه خوزوې لاته اوس دا هغه مدني دا د موانس لفظ دی مناته دا د موانس لفظ دی عزا دا د موانس دا غدي ځکه دا نامې د دوی نامې د خوزوې مزګه قران مجید ورته دا وی چې دی عبادت نه کوي مګر د خوزو د بوتان یا دا یا ماوی بوتانو ته وی مطلب د دې سره دا محاوره دا د بی حقیقت شي دوی عبادت نه کوي بغیر دا لا نه الا انا سا مگر دا یوشي بی حقیقت یوشي چی حقیقت نه لري تاسو وايي یو سره را پاسه دا او ز په داس او کوم او ز په داس ابو وی مړه پرانی سه خزا دا وای کنا مطلب باندې اس حقیقت نشته لري له باردریشتونه دورشتونه ورزشته دا دی وې نو موږ تبعو زاد سه کوي او معنات وره له دسه کوي او پلانې وره له دسه کوي ویلکه فاماس که اس حقیقت و هغه نړی و اي يدعون او دوی عبادت نکي الا شیطان مریدا مگر د شيطان سرکش دا د بوتانو عبادت دا په حقیقت کې د شیطان عبادت دی ولی وحکم دا دی څوک چې شیطان کوي یادان یا تاسو تبرای بخاری کې په فهمه دلی دا بوتان دی بوتانو کې په دن نه شیطان نه استوا دی شی سخابر بوتن بیشیغ اخت دن با شیطان چې دا بدلته صحابه راوکړي بوت نه وښې روخته دنه په شیطان نه استوا و او کار باندې وشي خودونه شیروړه دونه منختوګه دا خبرې وی کولې نو البته په حقیقت کې غواص په روانو او هغه و مدشه شي شیطان لعنه الله لانت کړی الله په دې شیطان او دا څنګه اصلي دشمن دی وقاله او شیطان وی الله ته وی لاتخذنا خام محاسب انسم من عباديكا د بندگان اوستانه رب استاده بندگان او نه بزسان له پارٹیونی سم نصیبا يو او او زب مخي مودي و ما پس زنده باد وي ولا اودیل انهم او خامخ خامخ از او خامخ از بغمرا کم دي ولا او خامخا خامخا زبا امیدون ورکم دویلا مرک وی کباف و شراب و دمان اللہ غفور رحیم دی ولا امنیانهم او زبا امیدون ورکم دویتا ولا امورنهم او زبا امرکم دویتا دسشی امر فلا یوبتت کن اغیبا کچکی اغیبا پريکی آسانل انعامي و جنل چارپيانو دا ورته ومه دلانه بغیر د پلاني پنامه نظرانه او که ما نه خطا د پلاني پنامه نظرانه او که مقصدونه په خوښي کافرو بشدي نظراني کولی د بوتانو پنامه نو دا اړ یادغه یو نه خوه د بوت پنامه بیا ساريومن په ګټريقه ورلا وغوکه آغا ساری باشی زمیده رولی ده وی وی وی وی وی چه گوتی ورنوڑی گواری ده ده پلانی گود پنامه ده که پسل بیولا خوڑا شده بیتی نه که اون بیولا خوڑا شده بیتی نه وَلَا آمورنه نه فَلَا يُبَدْتِ كُنَّا نُوَغِي بَا پْرِكَوِي آزان الانآمه وگونه ده چارپایانو ده نظرانه د ده ده غیر الله ده بارکی وَل او ابه امر کوم ولا امرن له زب امر کوم دیتا فل یغیرن ند خلق الله دین د الله خلق الله پیدا وخ د الله دین د الله د الله دین بابا دای دار اسونو داری واجونه نو پکیرو باسی یا خلق الله پیدا وخ د الله الله چې څنګه پیدا کړی دی مثلاً د سړو کار سده پیدایشي خو لیکيره د ما غا د لا پیدایش بدلی کی چا لوابه سره وانی ځان بدغه کی خفګیږم خو دا د هر کشن نن تطوسږي چې کا کاجی چې داس بینه ګیراله د او ته ولټه چاړه باندې خره ستاسه مقصد دی نو چواندی خماوی خبر کې یم او ته راګیر اخره سمدلاندی اوس خزه کسان خولي کی د تاریخ او مقصد سبی کنه چې خواون تخولي خرچ نو ستاسو مقصد دی خزه دا خزه دا دی پیدا وخت د ریکه سد چې خولي سر پرې ده دا په نصیب راپاسې اوسانه سړی جوړ کی ګینچیو په سره واري دا کتلک ونه سړی دی خزت ادا د غوی چې ته دو پهشا پسره واغلو پهنه پسري فالا یو قایرونه غبا بدلی خلق الله دین د الله ومي اتخذ او چا چېونیو شیطان د خپل سان د پارولی یندوست من دون الله بغیر د الله نه فقد حشر یقینا غت اوانی شو خسران مبینا بتوانی دوخ کار سره یعدهم دا شیطان دا دوی سر وادی کئی حالا کئی ساک پیتاک چرتا دی جنت چرتا دی دوزخ چرتا دی دا خدا ملیان دستان وی وی منیهم قمیدون و خیر دی الله غفور و رحیم دی وما یعیدو همو شیطانو او وادی بونکی دا دوی سر شیطان اللہ غرورا د ددوکی اولائک دق خلق چه دا شیطان پسی روانی او زنداباد وی ما واهم جهنم زید او سیدو دا بی جهنم, جهنم دی ولا یجیدون انها او دیب او نم امید دی جهنم نا محیصا زید تختی دو دی جهنم نروزی او بل زید او تختی تروس پوری دا بادامل و بیانو بوسی بشارت او خوشخبری دا والذین آمنو هاگ خلکو چا اگوی ایمان رولیده و امیلو سوالی حاتی او کلیدی اگوی نیک کارونه ایمان همشتلوی دولت و سره آمال ساری همشتل سنو دخلو هم د دخلو دادا مزاری سی قدم دنی پا مزاری چې سند راشی نو ما داقتی جولشی خوا مزاری قریبه سنو دخلو هم زرده چی منگ بدنه نکدوی جناتین جناتونو تا سنګ جاناتونه تجری روان وای مين ته د هغ له انهارو لاندې دا غین نهروونه خالدین فیها همیش وای پدی کې ابدا همیش الکدا زما استوا ده نه چې نه ګورکاو وعد الله وعد الله حقا حقا ومن اصدق او نشتد سو نی روختونی مین الله د الله نه قیلا فینا یوهل د یهودو د عیسایانو او د مسلمانانو باسرا یوهودو به کجنات تی نو زمنګ د دبل بل لري عیسایانو وی کجنات تی نو زمنګ د دبل چان لري بعضی مسلمانان پکېرا ل چې کجنات تی نو زمنګ دی قران مجید مونږ او تاسف وی دا نه چې بازمنګ جنت دی نه اسلام پژې ن ایمان پژ نه ل پیژ او خالیې زمونږ دی جنت الله رک په ودیتې نه ورکي پهیسیتې نه ورکي سررف په د نام نه ورکي الله جنت پ ایمان او پال پا سال رک د مسلمانې الله د مبارک کو او چې د مسلمانان او کارونه خو کنا نه له د د مسلمانی معامله د د مسلمانېد عبادت دې د مسلمانې نشته د ماده دا اونور سنې نه پدې باندې نکېږي غره اریا او شه د دنیا په امید نکېږي خپاتې یې ما اسي مثال وین یو سالې دې شنواره دې به د پرې دې او اوس یې وګړه نو مونږ دا سه خلک یو مونږ دا سه خلک یو غو بولوي مونږ دا سه یو الکه په امیدونو نکېږي تور او کې تور کامیاب ادیبی چې تورم په هر د تورې ناشته ورځی ولي نه په دنیا ميلاوي کیتا نه ميلاوي نو لې ساري امانیې کوم نه دې داري مادر د کامیاب استاسو لې سا نه دې داري مادر به امانیې کوم په ميدونو استاسو زدرتوي او ناکا تواك عالم يما نزيم او ناکی جی چسته دی تور رلنی مالدار که يما نزيم که ازاد من يما نزيم او ناکا دی ازاد کارنه دی کلی دی نو لیسا بی امانیه کم ندی دار مدار سرپ پا امیدون استاسو ولا امانیه احل کتاب او نه په امیدون دا احل کتابو که یهود را پاسی اغه وای جنت دا بنيسي مګر مونږه انور جنت دا بنيسي مګر نسوارا خ ميا ملسو ان دیباوي مونږ دا لان ابناء الله يهذقوي مونږ دا الله زموني يو واحبوه مونږ دا الله دوستاني او الله مونږ دا صاحب نرا کوي وين ميا عملو کبا نو یوت زوی هی بدله به ورک دی شغاط د دغه ولا یجد له دبن مم د خپل زاند پار من دون الله بغیر د الله نه ولی دوست چې سفید او تور سی ولا نسیرا او نه مددگار چې ست تکلیف تلری و میا عمل من الصالحات او چا چې عملو ک نیک عملونه و عمل چاچه амаل وک من صالحات دا غمالو نیکونه من ذکر کغه ملکون ک ناری نه او انسا یا سنان نه عمل صالحو عمل صالح دی فو غور شرط دی و سلیمانی وهو مؤمنن په دې شرط چې غا مؤمني فؤلاء انه د بخرخیری يدخلون الجنه دی په داخلي ش جنت ته ولا يسلمون ودبي سرب سرمنشي نقيرا پاندا صدر نقيرا مامودي غند سلام بوسرونشي دغه ولته یات کنه دغه جوري اډوکی چواد خیال کې راځي دغه دا جوري داډوکی کې چوادوی د چواد کڼری تاری د تاسوワイ فتی د دې چواد پېبل پلو دا سله غونډه ټاکی وي دار ایت ان نقیر و این نقیر یا در یا دکنا نراته بینه جلیه دا و نره دیت ومن احسنو او نشد دي يسوک دیر خولی دینن و دینکی ممنن ده هر چانا اسلم وجهه او چا غتابی کړي و دا خپل لله دانا بس کولي دین دارا سمیدي چې دا خپل یانه راغشت دی او كرنة كرنة كرنة دا الله د حکومته ویخلې دي دی نه دا ویګړې کړنه نه کړو زم د سکوم خددی د پار کوم چې تاسو میووینې چې دا ډېر نیک ستړي دینه او هو محسنون او دی محسن وی محسن دا متابې مخلص د دې کې اخلاسی اخلاصي تاسو ویلو connaissance ته وي انت ابو د الله کا انک دس سید الله په توجه سره عبادت کوي لکه چې دا الله ویني او تبع او هغه تا به داري کړی وی ملت ایبراهیم دا دین دی ایبراهیم علی سلام چې غامل حنیفه د سی ایبراهیم علی سلام چې غره وړي ان کې ودړ ټول دین حق دین تا ایبراهیم علی سلام څنګه هستی وا واتخذ الله ایبراهیم او نیول او الله دا خپل ځان د حضرت ابراهيم خليل د دوست بیا مسره دا, دا ود توحید نسی کرکای خو دلیل د توحید سي کرکاي وان او خاص د الله د پاره دمه حق مخلوق فی السماوات یی که آسمانونو کې دی وما او حق مخلق فی الارض یی که پس مکه دی خلقنهم د الله دی ملکنهم د الله دی وکان الله دی, دی الله دا قدرت بیان الک علم يس نکدی او دی الله په هر یو ژباني موهي تا ګيره دونا قدرت دي چې یوسیز یو ژب د الله د قدرت لاندې دي سوق د الله د قدرت نه بهر وته نش و صلی الله علیه و آله اللهم وفقنا لما تحب وترضى واشل اخرتانا خير من دنيا د هر خپل فصل او راغ را خپل رحم راغ را خپل رمضان سی را خپل رمضان اعلی دروسی را خپل توفيق را من صحیح وي د قران او د حديث دې قدر زموږ په زوم کې پیدا کی ربا د قران او د حدیثو کوم خیر شته بیان کړي دی هغه خیر د دنیا کې مرا کی زموږ قران او تیمور کې زموږ بچو ته که شرعونه زموږ شرع ته ورکی ربا د قران مجید او پیروز د قیامت هم د عظيم خیر نمونه ته مو محروموي په لور مګور ته توا کانو کې شالدا <سؤال> د صلی الله <سؤال> علیه وسلم کې الله دې له دې سره زمنه الله بخوله بچو باندې مشاله سره زمنه الله بخوله بچو مشاله بخالاکه رو بار د وذال الله خیر برکت د زړس کونی زمينه سره زمنه الله هر کسم پریشان او حادثونه اضافت کی بیمارانو تم دعا غانیو کې شذہ حجي اسلام څنګه بیمار دی الله او شفا کامله ور کی خاص کر ملګری بیماران دی کومه دعا غانیو کې ګور بیماران دی کومه دعا غانیو کې الله شفا کامله دوکی کنیدو که کو اللی <سؤال> ده دین سره محبت دیدو که اللی سره مونه هر کسیم دکالیم مصحب اگه ختم که خشالی اللی نسید نیدو که ام رو دارم اوند دارم در این از تکلیم در این دوگانیو که در اوند در این دارم ملگرو بشی بارد این در این دوگانیو که چه اللی کامی ཧ ཧ ཧས ཧས ཧཚས ཧས ཧ བ